Kapitel 4 Zusammenleben Modul 3, Aufgabe 1b Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendung Fakt. Heute zum Thema Internet, eine Gefahr für alle? Im Studio begrüßt Sie herzlich Barbara Sommer. Hätten Sie es gewusst? In Deutschland gibt es derzeit 53,4 Millionen Internetnutzer. Damit sind fast 80 Prozent der Deutschen online. Und die Zahl der Internetnutzer hat sich gegenüber dem Jahr 2000 verdreifacht. Aber was machen die Deutschen eigentlich im Internet? Wozu nutzen sie es? Um diese Fragen zu beantworten, hat sich mein Kollege Thomas Heinrich und das Volk gemischt. Thomas, hörst du mich? Ja, sehr gut. Guten Morgen nach Berlin Mitte ins Studio. Ich stehe hier am Kurfürstendamm und will gleich mal einige Passanten ansprechen. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Nutzen Sie das Internet? Ja klar, ich nutze das Internet sehr oft. Ich koche gerne und bin ständig auf der Suche nach neuen Rezepten. Das Internet ist eine richtige Fundgrube dafür. Und ich lese recht viel. Ich mag Krimis. Bücher muss man heute ja gar nicht mehr als Buch kaufen. Ich kaufe sie im Internet und lade sie auf meinen E-Reader. Da habe ich schon eine ganze Krimisammlung drauf. Toll, vielen Dank und alles Gute für Sie. Und du? Darf ich dich auch fragen, wie du das Internet nutzt? Ähm, das ist eigentlich ganz klar. Ich treffe meine Freunde im Netz. Meistens in Netzwerken. Wir chatten, tauschen Infos über neue Songs und Filme aus. Und sehr oft spielen wir gegeneinander. Die meisten meiner Freunde sind Mitglieder in einer großen Game-Community. Das macht echt Spaß und die Spiele wirken total realistisch. Die sind richtig gut gemacht. Prima, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und Sie? Sie sind gerade hier stehen geblieben. Wie nutzen Sie denn das Internet? Ja, also, ich komme nicht aus Deutschland. Und wenn ich im Internet bin, dann skype ich oft mit meiner Familie zu Hause. Das kostet nicht so viel und ich kann meine Familie und Freunde wenigstens über die Kamera sehen. Das hilft mir ein bisschen, mein Heimweh zu vergessen. Ja, das kann ich gut verstehen. Herzlichen Dank. Entschuldigung, eine Frage. Wozu nutzen Sie das Internet? Also, ich finde es richtig praktisch, dass man sich im Netz so gut informieren kann. Zum Beispiel über Produkte, die man kaufen möchte oder über Reisen, für die man sich interessiert. Es gibt tolle Seiten, auf denen kann man sich durch Hotelbewertungen klicken, Fotos vom zukünftigen Urlaubsort anschauen und natürlich die Preise vergleichen. Das ist total wichtig und spart Geld. Und man kann direkt im Netz buchen. Egal ob Flug, Hotel, Fahrkarten oder Eintrittskarten. Ich finde das alles sehr praktisch. Das erspart einem viele Wege. Okay, vielen Dank. Ja, Barbara, das war's von mir. Ich übergebe wieder an dich. Danke, Thomas.